Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Také. Toto je poslední den našeho zásedu a doufejme, že všichni účastníci skončí s rozhodnutím hm, praktikovat systematicky a pokud možno pravidelně, bez pravidelnosti, opravdový úspěch v meditaci není možný. Ti, kteří uspěli rychle, znamená to, že praktikovali pravidelně předtím. Bez toho to není možné. Teď my jsme obzvláště zdůrazňovali, že meditace je organický proces. A v tomto organickém procesu jsme vysvětlili, že pochopení tohoto organického procesu na základě severní tradice buddhismu je právě těchto devět kroků v přebývání v utišení neboli přebývání v procesu utišení. Tento proces utišení končí tím, že meditující se spontánně nachází ve stavu samády. A samády znamená, jak už jsme hovořili, znamená eh, Použití vědomí na objekt meditace, ve kterém všechny jeho složky jsou ve stavu rovnováhy, to je samády. Teď tento proces, tedy proces učení se samády, je Proces, jak už jsme se zmínili, je proces odstraňování posklenění vědomí. Jestliže meditující se nachází ve stavu samády, jeho vědomí je čisté. Právě proto učení se samády se v tradici buddhismu nazývá Čita Bhavana. Bhavana doslova znamená stávání se. A Čita znamená vědomí. Vědomí dle všech buddhistických tradic, ať je to vysvětlováno různým způsobem, vlastně je čisté. Ty poskvrnění vědomí pochází zvenku. Zvenku v jakém smyslu? Zvenku, zvenku s kontaktem s objektem. Právě nejprve Meditující se učí získat čistotu s kontaktem s objektem meditace. Zde jsme se to učili na základě dechu v tomto kurzu. Jestliže uspěje, pak aplikuje toto vědomí na takzvaný objekt, který vede objekty, které vedou k k překonání světa. Samády, které vede k překonání světa ve všech buddhistických tradic tradicích je popsáno jakožto samády prázdnoty, samády bez eh, prání, neboli bez eh, bez chtiče a samády bez známek objektu. Toto samády je tedy samády, které vede, vede nad pouta světa. A meditující se učí nejprve samády z objekty, které patří do světa. Jakožto dech, barvy a podobně. A pak používá toto samády k objektům, které vedou ze světa ven. Mluvili jsme o tom, že v učení žáků je to právě pět agregátů. 12 základů poznání, osmnáct elementů poznání a tak dále. V učení bodhisattva je to takovost. Tyto objekty meditující chápe od samého začátku jako takovost. A takovost znamená Nedualistický přístup k meditaci. Ne, v takovosti neexistuje žádný skutečný rozdíl mezi objektem a subjektem. Objekt je takovost, subjekt je též takovost. Teď tento proces. O čistý vědomí můžeme vidět z hlediska různých aspektů. Právě proto tyto aspekty meditující dává postupem času dohromady na základě jeho zkušenosti. Mluvili jsme, že tyto různé aspekty v tradici meditace, tak jak je vysvětlená v yogačára, je hlavní roli zde hrají různé druhy. Pozornosti. A pozornost je to ta síla nebo ta iniciativa, která vlastně dává směr vědomí. Bez právě síly pozornosti, vědomí nemá směr, stejně tak jako loď, nemá bez kormidla, se nemůže hýbat tím směrem, který ten, který loď vidí, se rozhodne. Tedy správné držení kormidla není nic jiného, než učení se správné meditace. Jestliže děláme objekt ve vědomí nesprávně, není divu, že naše Vědomí je poskrněné. Jestliže děláme objekt ve vědomí správně, naše vyčistíme vědomí. A to je právě proces meditace, ať už vypasana, tak už šamata. Správně dělat objekt ve vědomí. Teď správné dělání objektu ve vědomí v meditaci šamata je tež vysvětleno na základě těchto devíti stupňů v prodlévání v, eh, v utišení. A poslední stupeň prodlévání, utišení. Poslední dva stupně prodlévání v utišení jsou stupně čisté mysli. Vysvětlili jsme tež, že ty dva první stupně podlévání v utišení jsou stupně, kde meditující... Maybe later you, you will translate, huh? because it is a bit of... We cannot concentrate... Huh? later they can translate if they translate now then the sounds then one is to teď včera jsme mluvili o tom že ty dva první stupně prevívaní v utišení jsou založené na ohnutí mysli vůči objektu ve smyslu přivádění mysli k objektu silou, což se jmenuje bala avahana. Avahana je transportace, přivádění a bala je síla. Čili jelikož mysl je přiváděna k objektu silou, právě proto vysvětlili jsme meditující v těchto stupních snažení se utěšit mysl, nenachází v meditaci uspokojení. Teď tretí, od třetího stupně tedy jaty až do sedmého stupně tedy jaty. Tyto, všechny tyto stupně se nazývají sa -čidra avahana To znamená, že v, v těchto stupních meditující už má jisté poznání čistoty vědomí, ale toto poznání čistoty vědomí není bez přetržení. Jelikož Jeho síla bdělosti a síla uvědomění ještě plně nedozrála a jeho síla úsilí není rovnoměrná. Právě proto, čím nižší stupeň utišení, tím delší právě jsou ty stavy vědomí, které je bez čistoty. Čím vyšší jsou stupně utišení, tedy obzvláště šamajaty a vjupa šamajaty, tedy šestý a sedmý stupeň utišení. Zde už, jak už jsme mluvili, meditující může meditovat daleko, dlouhou dobu, není hospitalován a utišení jde do hloubky. Ale přesto, jelikož Tendence jemné, tendence klesání vědomí a rozrušení vědomí nebo rozptylování vědomí ještě existují. Nejedná se o stav čistoty, který by byl bez přerušení. Tento stav čistoty bez přerušení se dostaví ve stavu, kdy je schopen jednobodovosti vědomí, tedy osmý stupeň utišení. který se jmenuje Ekoti Karoti, tedy privádí meditující jogin, zde privádí mysl k objektu na základě perfekce v jednobodovosti. Tím pádem překonává veškeré tendence k nepravidelnému úsilí, což jsou ty nejjemnější. A pak ty hrubší ke klesání a k rozptilování vědomí. Tedy jestliže meditující dosáhne jednobodovosti mysle, není rozptilován, absolutně rozptilován ničím a jeho úsilí se stává rovnoměrné, mysl se vyčistí a toto se jmenuje sačidra, to se jmenuje pozornost vůči objektu, tedy ničidra. Bez, bez mezery. Pokud jednoborovost jedno je dosažena, čistota mysli je bez mezer. A to je vlastně třetí pozornost ve smyslu těchto devíti stupňu dosahování perfektního utišení, tedy stupeň, kdy vědomí se stává bez tendencí k klesání a k rozpilování a s rovnoměrným úsilím. Pak zmínili jsme se o tom na základě vysvětlení šesti sil. Hm? Doufám, že si ještě pamatujete. Hm? Síla naslouchání, síla no, kontemplace, pak síla v dělosti, síla uvědomění, síla čeho? Víru. Ještě chce někdo zkusit? Úsilí. Úsilí, správně. Síla úsilí, rovnoměrného úsilí a nakonec síla zvyku. Hm? sílou zvyku udržet z vědomí meditující dosahuje devátý stupeň tedy stupeň samády a v samády vědomí zůstává spontánně bez jakýchkoliv tendencí k rozptilování či ke klesání u objektu meditace hm? a mysl je vyčištěna. A s tímto vědomím, ať meditující studuje cokoliv, jeho studium má pevný základ a ty překážky, které bude konfrontovat, nemůžou ho otrást. V, v učení žáků je právě čtvrté, čtvrtá diana nebo čtvrté pohloubení, ideální stav k studiu. Vypasany v tradici yogačára, která zdůrazňuje cestu bodhisatvy, což je cesta hledání a pak realizace takovosti všech jevů. Právě tento stav je základ. Tento stav je základ, protože v tomto stavu právě meditující poznává, jak už jsme mluvili, funkci vědomí, jakožto zrcadla, Jakožto zrcadla, ve kterém se bez úsilí a bez přetvoření odráží všechny objekty. Jak už jsme se zmínili v tradici yogačára, pak šamata se stává praxe poznání pouhého vědomí a vypasana. Se stává praxe poznání takovosti všech elementů bez přetváření, bez eh, dual, dualistického poznání. Teď eh, zmínili jsme se o tom, tedy. Pozornost, kterou meditující provádí v tomto devátém stupni utišení, což je perfektní stupeň čistoty vědomí, se nazývá vlastně spontánní schopnost spontánního přebývání vědomí na vyvoleném objektu. A to je to nejvyšší uvedení vědomí do objektu, nejvyšší, nejvyšší prebývání vědomí v objektu. Nejvyšší prebývání vědomí, ať už je to v foremném objektu i v neforemném objektu. Toto nejvyšší prebývání vědomí v objektu vlastně spojuje samatu a vypasanu v perfektní celek. Na základě poznání právě teorie pouhého vědomí. Teď, aby náš obraz, aby jsme mohli ukončit tento krátký a stručný prehled, správného úsilí v utišení mysli. Zmínil jsem se o sedmi základních pozornostech, které též doplňují toto učení o devíti stupních prebývání vědomí v utišení, o čtyřech druzích aplikace neboli použití vědomí na objekt což je uvedení vědomí k objektu silou, uvedení, objektu, uvedení vědomí k objektu s překážkami v čistotě, která už byla rozpoznána na základě síly bělosti, pak uvedení vědomí do objektu s čistotou, Vědomí na základě jednobodovosti, jedno, schopnosti jednobodovosti vědomí a pak samády na základě zvyku jednobodovosti vědomí. A což znamená ta nejvyšší pozornost, perfektní pozornost, což je vlastně stav, který se nazývá ništá. Fala, ništá fala, to znamená úspěchu v úsilí, výsledek nebo ovoce úspěchu v úsilí. Ovoce v úspěchu úsilí, v úsilí perfektně utišit mysl, je právě spontánní přebývání vědomí na vyvoleném objektu. Bez jakékoliv tendence ke klesání, K rozrušení a k nepravidelnosti v úsilí. Tento stav, jestliže je neprerušený, Jestliže dosáhl perfekce, je to vlastně stav budovství, ve kterém se, jak už jsme se zmínili, základní vědomí premění ve vědomí zrcadla, egocentrické vědomí se premění v vědomí stejnosti, rozlišující vědomí se premění ve vědomí krásného pozorování, a vědomí pěti smyslů se přemění ve vědomí, které dělá činy bez překážky. To je ideál budovství, to je ideál perfektního dosažení v meditaci. Než se tam dostaneme, tak nějaký pátek si počkáme, ale ten koncept by měl být jasný. Tedy tento stav je vlastně, kdy pozornost nebo dělání v objektu ve vědomí se vlastně ztrácí. Protože netřeba dělat žádný objekt ve vědomí, He? objekty se tam sami zrcadlí, to je stav budoucnosti. Čili nic hledat, protože všechno už bylo nalezeno. Právě proto v tomto stavu ty faktory, které vlastně jsou základem meditace, jakožto pozornost, jakožto vytárka, vyčára, Meditující nepotřebuje používat, nep se dostal do stavu nerozlišujícího vědomí, nerozlišujícím vědomí se právě objekty zacadlí tak jak jsou. Tedy v cestě bodisatvu nejprve tak, jak je vysvětlená v tradici yogačáry, nejprve na základě vytarky, na základě hledání objektu, poznání objektů ve smyslu rozlišování. To je předehra. právě k této nerozlišující moudrosti. Nep objekty jsou hledány v tom smyslu, že nejsou nic jiného než transformace objekt transformace vědomí. Všechny objekty jsou pouze a jen transformací vědomí. A toto vědomí je ve své podstatě nedualistické. A to je jediná realita, nevysvětlitelná, nepochopitelná slovy a jakýmikoliv koncepty. A teď se dostáváme do aspektu pozornosti, který, který má, hraje kritickou roli právě ve vysvětlení meditace ve všech buddhistických tradicích. Neb. I Tereváda vlastně vysvětluje, že veškeré poskvrnění mysli je dáno nesprávným děláním objektu ve vědomí. Čistý stav mysli je dán správným děláním objektu ve vědomí. Nesprávné dělání objektu ve vědomí je vysvětleno jako ajoniso manesikára, to znamená pozornost, která nemá koren v realitě, to znamená vidění hlediska teravády, vidění toho, co je prechodné, jakožto stále, vidění toho, co je prechodné, Jakožto plné naplnění, vidění toho, co je přechodné a nemůže dát plné naplnění, jakožto já. Na toto je základ tedy poznání, které nemá žádný kořen v naší realitě. Veškerá naše realita je realita, Procesu, které se stále mění. A to jsou procesy čeho. To jsou procesy náma a rupa, procesy vědomí a jeho faktoru, a toho, co vědomí a faktory vědomí rozlišují. Čili. Eh, Manasikára neboli dělání objektu ve vědomí neboli pozornost, která má kořeny ve skutečnosti, znamená náma růpa, znamená přechodnost, znamená neuspokojení v přechodnosti a znamená nejáství všeho, co je přechodné a neuspokojivé. A na druhé straně zase, zdroj všech nečistot, to je právě opak. Vidění náma a růpa jako já, jako něco, co mi patří, jako něco, co je stále a jako něco, co mi přináší plné uspokojení. Čili to, jestli je vědomí čisté nebo nečisté, závisí právě na naší schopnosti uchopit nebo chápat objekty pozorností, která má kořeny v realitě a pozorností, která nemá žádný koren v realitě. A šamata je tež Pozornost, která má kořen v realitě. Nep podle buddhistického učení, skutečné vědomí má čistou přirozenost a je zašpiněno právě vnějšími objekty. Ať už to vysvětlujeme jakkoliv, ale v, právě v učení bodhisattvu. Toto je to nejdůležitější učení. A v podstatě veškeré meditace jsou s tímto učením spojené. Tak tedy k pozornosti. Pozornost je klíč. K co se týče čistoty nebo zašpinění vědomí, pozornost je klíč. Jestliže tím klíčem otevřeme schopnost utišení a vhledu, my jsme na Prahu probuzení. Jestliže tímto klíčem neotevřeme dveře utišení a vhledu, na práh osvobození se nemůžeme dostat. To je důležité pochopit. Čili buddhistická yoga není nic jiného než praxe utišení a vhledu a všechny ostatní věci jsou prostředky k této praxi. To je budistická yoga. Teď pozornost začíná, ať už ve smyslu meditace šamata, tak i ve smyslu meditace vypašana, začíná Lakšana Pratisan Vedi znamená to pochopení znaků objektu. První musíme pochopit znaky objektu, aby jsme se dostali do meditace. Musíme pochopit, jestliže praktikujeme meditaci šamata, musíme pochopit, že veškeré Hrubé objekty jsou spojené s hrubými počitky, s hrubým vědomím. A to, tyto hrubé objekty, hrubé počítky, hrubé vědomí není nic jiného než strast. Jestli to nechápeme, nedostaneme se do meditace šamata. V meditace vypašana zase meditující chápe, že ty Objekty znečištění jeho mysli, vlastně jsou jen koncepty, a nemají žádnou skutečnost sami o sobě. jestliže získal toto pochopení ve smyslu meditace Vypašana, získal pochopení, o čem jsme mluvili, 16 aspektů čtyř znešených práv. V meditaci šamata získal jasné pochopení toho, že pokud není Schopen praktikovat bdělost, která zjemňuje jeho počitky, zjemňuje jeho vědomí, nemá přístup ke procesu zjemňování vědomí. A vlastně šamata i vypašana není nic jiného než proces zjemňování vědomí. A na základě zjemňování vědomí paralelně běží zjemňování objektů a počitku. Ale vědomí je základ. To, jak vnímáme objekty, právě závisí na našem vědomí. A vědomí, jak už jsme klíč ke vědomí, právě je pozornost. To je to, jak děláme objekty ve vědomí. Tedy Cesta začíná pochopení. Jestli nemáme pochopení, žádná cesta není. Jestliže pochopení máme, cesta začíná. Jestliže pochopení získáme, druhá pozornost, která nás uvádí, která nám otvírá dveře meditace, to je pozornost ve smyslu rozhodnutí. Adimou kšiký manasikára. Pozornost, která je motivována rozhodnutím. Jelikož jsem se rozhodl, že hrubé vědomí, hrubé objekty, hrubé počitky je strast, právě proto jsem se rozhodl zůstat u objektu meditace, ať se děje cokoliv. A tím vlastně ve mně krystalizuje síla, jak už jsme se zmínili, síla v dělosti, síla ducha přítomnosti, která je základ pro pročištění vědomí. Jelikož v sobě nacházím tuto, toto rozhodnutí, to pevnost, tak, jak už jsme se zmínili, síla vdělosti roste na základě síly bdělosti, která roste. A jak už jsme se zmínili, vdělost není možná bez jisté koncentrace, bez schopnosti udržet vědomí, ne silou, ale ducha přítomností u objektu, Jestliže tato síla bdělosti, roste a získává a dozrává, co se děje v meditující, je naplněn radostí. Proto třetí pozornost v meditaci šamata pozornost vůči objektu je pozornost, která se jmenuje rati samgraha. Rati samgraha znamená doslova schrnutí radosti a štěstí. Meditující se naplňuje radostí a štěstím právě tím, že na základě vdělosti a Uvědomění zůstává u meditačního objektu. A jak už jsme se zmínili psychologie. Bytosti je zůstat u toho, co je příjemné, a odvrátit se od toho, co je nepříjemné. Jestliže se meditace a utišení stává příjemným. Meditující získává schopnost zůstávat u meditačního objektu dlouhou dobu bez velkých potíží. Neb je tímto objektem a tou myslí, která je zaměřená na objekt a tím počítkem objektu je naplněn. Tomu se říká ratisamgraha, sam graha, pozornost. Naplnění s shrnutí radosti. Teď ale, přestože prožívá tuto radost z koncentrované mysli z jemnějších objektů a z jemnějších počitků. Přesto ještě ty tendence k klesání a hostilování vědomí existují a stále ještě potřebuje úsilí, aby si udržel jistou čistotu vědomí, aby jeho vědomí zůstalo jemné. Právě proto další pozornost ve smyslu získání perfektní schopnosti utišení je pozornost ve smyslu mimámsaka ve smyslu kontemplace nad tím vědomím, které se čistí a pozorování toho, že ještě pre, je překážky v, v jeho čistotě ještě existují, právě proto, že překážky ještě existují, radost nemůže přinést naplnění. Radost Může přinést naplnění jen tehdy, jestliže se odpojí od toho jemného objektu, odpojí se od této koncentrované mysli a odpojí se od tohoto počitku. To pozorováním se stane jasné, jestli nepraktikuje, tak se to jasné nestane, i když si přečte miliony knížek o tom. Pokud praktikovat nebude, nikdy se to jasné nestane. Stane se to jedině jasné tím, že se pravidelně praktikuje. A jestliže tato pozornost ve smyslu kontemplace toho, jak úplně vyčistit vědomí ze všech poskorn, která je spojená s schopností odpojení, schopnosti jednostranosti vědomí, jestliže tato schopnost jednost, ne, bez stranosti, ne v vědomí dozraje, jestliže e, úsilí, jak jsme se zmínili, se stane rovnoměrné, pak Rajoga To znamená, že jeho úsilí uspělo. Úsilí uspělo, jak? Že dosáhl jednobodovosti vědomí a jeho vědomí se vyčistilo. Ale, a stejné, jak jsme vysvětlili, jestliže Zvykem. toto jednobodové zvědomí se stane zvykem, pak dosahuje právě ovoce. Ništa prajoga, ništa ovoce, úsilí, které přináší, které je Zdokonalené a ovoce úsilí, které je zdokonalené, není nic jiného zase, než tento spontánní stav vědomí zůstat u toho objektu, který jogin potřebuje. Ať už je to dech nebo takovost, nebo eh, objekty vypasany, jakožto různé druhy náma a rupa. No a tím pádem náš stručný krátký přehled meditace utěšení v těch nejdůležitějších aspektech. Ještě jsou i jiné aspekty, které jsme nevyjmenovali, ale to příště. Tak doufám, že eh, toto vysvětlení bude mít účinek a užitek no a že se této šablony můžete držet v Praxi meditace, abyste v ní nezablodili. Nezablodit v meditaci je, není tak lehké, nebo čím více meditujeme, tím jemnější se stávají překážky, a ty, pokud není rada zkušených jogínů, pak je lehké se v těchto překážkách ztratit. Právě proto je dobré občas konzultovat s někým, kdo tyto překážky poznal a ví, jak s nimi zacházet. Tak to by bylo asi všecko pro dnešek. Čas Stejně už je naplněn, hm? tak teď si můžeme dát krátkou pauzu a pak pauzu a pak meditaci. No a tím ukončíme. Hm? Ještě si jsou nějaké dotazy? Did you get it something of it? Yes. <laughs> I'm sorry. Did, you okay. Did I get it? <laughs> at uh, some level. So I have explained the main aspects of um, practice of appeasement of mind in the Yogacara tradition, which is actually the tradition of bodhisattva path as far as Samatha Vipassana is concerned. There is no other tradition. Так hmm. To jasnější, V Praze, až budu učit ten kurz, tak to znova tím pojdeme a přidáme tam nějaké věci a ještě k tomu přidáme nějakou literaturu. Tak doufám, že to studentům bude užitečné, a že to bude užitečné všem, kteří se snaží o hlubší pochopení jogy. Bez tohoto učení, myslím, a bez toho učení, které je spojeno s komentáři patangály, já to se pokusím taky některé věci spojit, některé věci jsou společné, tak bez tohoto hlubší pochopení jogy nedává vůbec smysl. přednášky v Praze jsou úplně přístupní. Tak to se musíte zeptat tady těch, co to organizují. Já na to nemůžu odpovědět. Ne. se, nevím. Nemůžu to slíbit, protože to je jako studium celoživotní na fotelese a nemyslí se domově nějaké podmínky pro návště. Hmm. Tak já myslím, že oni když se tomu Profesorovi Stradadovi to dobře naservíroje, a taky, že třeba budou dávat nějaký příspěvky, tak tím pádem to oni povolejí, oni proti tomu se nic nebudou mít. A na tom kurzu já taky všem dám šestou kapitolu té sutry, kterou jsme četli, že četli začátek osmi kapitoly, sice jenom na Slovensku jsme začali číst sedmou kapitolu, a ta šestá kapitola je vlastně o meditaci šamaty a vypašání nic jiného. A to spojíme právě s tím, co jsem teď vysvětloval a přidáme k tomu ještě jiné aspekty pozornosti, které jsem nestačel vysvětlit. No a myslím, že mi to mělo dát celkem souvislý obraz. Hm? A jestli zbyde čas, tak ještě k tomu dám některé ty paralely s Patanžáli Yoga Sutra hm? jo, Vyáse komentář. Hm? A možná večer paty ten, Ty některé ty pojmy, jako abhoga, a o kterých jsem se zmínil, uvádějí ještě detailněji než budistický tradice. Ta yoga vlastně je jedna tradice, která formuje všechny vlastně indické filozofie, které jsou založené na eh, konceptu vysvobození hm, ze samsárického bytí. Ať už je to sámkya nebo vedanta. Eh, yoga, která je vlastně založená na sámky, nebo buddhismus, nebo džajinismus, ty, ty základní koncepty jsou podobné. Vlastně se nejedná o nic jiného, než o e, systém, systematické očisty vědomí. To je stejné. A vědomí je v centru meditace, v centru yogi. Vedomí s vědomým se bytosti svazují a vědomím se bytosti ozvazují. Je to tak. Due to consciousness the beings are bound and due to consciousness beings are liberated. This is the common feature of yoga. But this is not understood unfortunately so all the uh, the basic parts of yoga like ethical behavior like the asanas like the correct breathing they are the uh, means hmm, for entering deeply into the mind purification process and that is yoga nothing else Tak jo? Kuba má nějaké dotazy? Po, pomo, pomohlo to? Máš jasnější představu, co mám dělat? Já bych se ještě zeptala nějaká literatura ohledně výpozornosti. pozornosti, jestli máte nějaký doporučení? Nejlepší je, kdyby jsi zprečetla Yoga Chara Bhumishastra. Tam je to nejdetailnější a tam teď to vlastně čerpám. Hm? no ale to ještě není v žádném evropském jazyku systematicky ale můžeš si přečíst, jestli chceš anglicky, jo? je docela dobrá knížka která se Jeffrey Hopkins The Meditation on emptiness on tam jako tyhle ty základní koncepty no. pak je eh, eh, Kamala Šíla, Bhavana Krama, to bylo od tučího přeložení do angličtiny. Tam máš všechny tyhle věci, o kterých jsem mluvil, tež. Hm? Kamala Šíla, na Krama. Bhavana Krama znamená kroky v meditaci. Jo? Já nevím, jak oni to přeložili do angličtiny, ale vím, že to tučí preložený. To byl vlastně tež ten učitel toho Nam Kaj Norbu, u kterého byl ne učitel v meditace, ale učitel, myslím, tý profesor, ty profesor tibetolog, tibetolog um, se který strávil, strávil mnoho, mnoho let v Tibetu právě. A mluvil perfektně tibetsky. To byl velký talent. A on toho nomka i norbu vzali jako vlastně dítě, ho vzal jako nějaké dítě do Itálie. No? Takže on byl nějak ne, učenec. No? Když se dostal do Itálie, tak mu bylo nějak 20 let nebo nějak tak 25 nebo kolik. Že on jako předtím nešel do Itálie, tak on vystudoval ty různé buddhistické univerzity. on ho naučil, jak používat tohle jeho vzdělání k, k modernímu. Jako výzkumu, buddhismu a tak to, co je obšírně vysvětleno právě v jogačáře Boumyšástra, který bohužel většina z nás nemá přístup, je to v češtině nebo v tybečtině, tak je nejlepší se přečíst toho Kamalašíhu, Bhavana Krama. Potom je to ještě krásně popsaný v, v Bibli, tradice Gelu, tradice Dalajlámy od Dzongkapa do Lamry. Hmm? in Lamry you will find all these things I have been talking about also hmm? Mm -hmm. maybe explain the bit more uh, from the scholastic point of view i have tried to explain more practically hmm? <laughs> in meditation jasem to vysvětlil víc prakticky lamrin to vysvětlil novícce teoreticky já jsem se snažil, nevím jak dokolika, nakolik jsem uspěl to udělat co nejpraktičtější bez těch různých skolastických kategorií, které k tomu patří. This, uh, Lamrin uh, od kapá? to je v angličtině, tež. můžete si to zakoupit a přečíst nebo půjčit v knihovně. Tam to najdete, tež, to, o čem se mluví. asi nejlépe je nalistovat Kamala Šíla, na Krama. Je? Jak víte, Kamala Šíla je ten, který vlastně se šantarakšitou osnovoval buddhismus v Tibetu, první vel, velcí učitelé. A jejich učení není nic jiného, než systém, jak kombinovat yogačáru a madhyamiku. Prvně yogačára je ta pravda konvenční a madhyamika zase je ta pravda nejvyšší, takže se to obrátí. <laughs> pravda konvenční v tom smyslu, že jediná realita je vědomí. A to, co má realitu, je pravda konvenční, samozřejmě. Nalistujte kamalaší na krama a doufám, že to pomůže.